Він прибуде у Ростов на Дону 2 вересня. Через кілька днів у місто Ростов на Дону, де розміщувався штаб обмеженого контингенту українського війська в КДР, в'їхало спецавто і тендантської служби. Це була аварійна машина електромереж з круглою платформою на висувній вежі. За кермом сидів середній хліт вістун, а збоку майстер вчині хорунжого. Словом. Їхала собі бригада електриків лагодити якусь незначну зіпсованість в електромережах. При в'їзді у місто Варта перевірила у них документи, з яких можна було дізнатись, що це контрактник Вістун Семен Онуча та технік Хорунжий Матвій Матвієнко. Спецавто трохи поїздило містом і нарешті зупинилось біля якогось п'ятиповерхового будинку. Там електрики щось довго робили на горище, а потім спустились вниз і поїхали собі. На них ніхто не звернув уваги, бо комендантський корінь ОКУВ вкупі з охороною російського президента обстежили всі горища, на яких міг би сховатись снайпер. Але горище, по якому ходили електрики, в категорію небезпечних не входило. Нема прямого прогляду маршруту ходу президента Росії, який відвідує Дружню Кубанську Донську Республіку. Безпеку Михаїлу Гробачову гарантував сам особисто командувач УКУ генерал Хорунжий Микола Петренко. Обіцяв у разі чогось пустити собі кулю в голову. 2 вересня кортеж автомобілів у супроводі панцерників, наїжачених гарматами і кулеметами, мчав з військового аеродрому до заміської резиденції президентів Кубансько-Донської Республіки. Правда, самоназва вимагала додавати ще й козача. Але хто на це зважав? Президент Росії Михаїл Горбачов приїхав з офіційним візитом в КДР, де зустрічали його вищі достойники цього державного утворення два президенти, так за Конституцією КДР: генерал Савул Червоненко та генерал Ротміст Краснув. Кортеж автомобілів, які складалися з чорних панцерних лімузинів-запорожець українського виробництва, що їх в Україні називали членовозами, наближались до колишньої дачі губернатора, де тепер був осідок президентів. На горищі будинку, який не входив у реєстр небезпечних і не був під контролем Служби безпеки, на брезенті лежав снайпер. Він був у строї техніка Орунжого інтендантської служби українського війська. Біля нього лежав помічник в уніформі Вістуна. Він був у наушниках радіосканера, а перед очима тримав годинника з секундною стрілкою. Снайпер припав до оптичного прицілу гвинтівки. Це була диво зброя – автоматична снайперська гвинтівка Мусюка. Мала убійну силу до трьох кілометрів, стріляла розривними кулями великого калібру, автоматичними чергами. До того ж була майже беззвучною мрія терориста. «Будь готовий, Матвію», – сказав Вістон. «Уже готовий, пане полковнику», – тихо відповів технік Хорунжий. Вістон напружено вслухався у навушники радіосканера, не зводив з ферблата. Ось він підняв руку, ось вигукнув. «Вогонь!» Технік Хорунжий добре бачив у перехресті оптичного прицілу кріплення дротів високовольтної лінії електропередачі. Він випустив довгу чергу. Чорний броньований запорожець з президентом Росії Михаїлом Гробачовим зупинився біля килимової доріжки, на якій на нього чекали обидва президенти КДР. Не встиг Гробачов вступити на килим, як звідкись згори на дах лімузина-членовоза впали два кручені дроти високовольтної лінії електропередач. Вони акуратними паралельними лініями лягли на чорний запорожець, а третій дріт охопив нещасного Гробачова через плече, як Ортинська стрічка. Спалах засліпив усіх довкола. У командувача Окур генерал Хорунжого Петренка задзеленчав телефон і водночас в його кабінет вбіг ад'ютант. Гроба вбито. Генерал вистрілив з пістолета собі в голову. Але ад'ютант встиг вдарити його по руці, і куля лише зголила йому праву брову. Ад'ютант забрав з рук генерала пістолет і спокійно сказав, «Не треба вам стрілятись, пане генерале, бо це не зовсім теракт.